Vă invităm să ascultați emisiunea Discuții la masă rotundă, un timp de dezbateri despre viața cotidiană. Stimați ascultători, vă spunem bun găsit la o nouă ediție a discuțiilor la masă rotundă, în după-amiaza aceasta o Discuție într-un cadru mai, mai larg, cu mai multe persoane. Avem o temă foarte interesantă, o temă care prezintă interes și pentru noi ca familii, dar cel mai probabil și pentru dumneavoastră, mai ales dacă în familia dumneavoastră există copii sau dacă încă sunteți copii, să vedeți în ce măsură părinții au avut un anumit efect în viața dumneavoastră. Și vorbim astăzi despre, am numit eu emisiunea asta, ca un fel de întrebare Dacă părinții pot să facă vrăji în viața copiilor lor între limele cuvântul vrăji Și vorbim despre modul în care Părinții pot influența viitorul copiilor Probabil fiecare din dumneavoastră știe Că la vârsta copilăriei Lor le place să facă din părinți eroi Mama devine eroină, tata devine erou, se laudă la școală, la grădiniță cu isprăvile pe care le-a făcut tata, ce viteză a băgat tata, ce fotbal a jucat tata, câtă greutate a ridicat tata, ce chestii a făcut mama și așa mai departe și într-un fel sau un altul copiii văd în părinții lor la un moment dat chiar puteri supranaturale care nu există și părinții sunt uh, și devin centrul universului copiilor până la o anumită vârstă, Când această situație nu rămâne pentru totdeauna. E bine, la perioada adolescenței situația se schimbă dramatic, de cele mai multe ori se schimbă atât de mult încât părinții sunt șocați și nu înțeleg uh, uh, de ce situația s-a întors, efectiv, pe, pe dos. Și vreau să discutăm pe această temă în această seară și întrebarea este dacă pot părinții să facă ceva vrăj pentru a schimba viitorul copiilor. Și provoc pe cei care s-au oferit în seara aceasta să ne dea o mână de ajutor, este vorba de Neluțu cu soția sa, Evi, este vorba de Mihaela, soția lui Dani, pe care îl cunoaște din emisiunile de data trecută, de dățile trecute, Cosmin cu soția sa, Luminița și soția mea Ana, așa că avem un cadru mai lărgit, sper să ne descurcăm toți cu mai puține microfoane. Provoc pe invitații mei la prima întrebare. În ce măsură credeți că acest deziderat este posibil? Și acum mă refer la amândouă variantele. Există varianta să influențăm viitorul copiilor în negativ, dar în pozitiv. Aproape este previzibil răspunsul care o să-l primesc, dar mă interesează foarte mult variantele care apar. Cosmin? Bună seara! Mă bucur să fim în formula asta extinsă, chiar dacă din punct de vedere tehnic e puțin mai greu dar cred că e bine să vedem uh, o perspectivă mai largă și din perspectiva tatălui și din perspectiva mamei uh, cum uh, putem să abordăm tema aceasta legată de copii. E interesant că, și e recunoscut faptul că majoritatea copiilor în perioada copilăriei primii ani sunt influențați de părinți într-un mod vizibil E clar că se poartă discuțiile astea încă de la grădiniță, tatăl meu, mama mea, a făcut asta, a făcut cealaltă, dar trebuie să se altul. următorul aspect. Cred că de aici pleacă spiritul ăsta de competitivitate și de competiție și cumva își proiectează limitele lor și neputințele lor prin, prin părinți și cumva devin competitiv prin, prin părinți. Apoi urmează vârsta aceasta adolescenței în care se creează o prăpastie între adolescenți și, și părinți. Dar nu știu dacă în toate cazurile e reală prăpastia asta. Într-adevăr, ea e cea mediatizată, ea e cea acuzat, adusă, adus în adusă în față. Da, în perioada aceasta adolescenței copiii sunt mai rebeli dar ce pot să recunosc din viața mea că părinții au avut o influență mare și în perioada adolescenței și cred, cred și sper că pot să fac lucrul ăsta și în, în fetița mea dar în măsura în care am mai zis-o și la emisiuni, ceea ce îi pretind aceea, aceea, și, aceea și, și fac da. și Să cred că aici un model prin fapte, prin viața Cred trăită. că aici se pune, se pune problema și iarăși un lucru important îi, depinde cât de ușor reușim să comunicăm, să să nu uh, creăm o barieră de comunicare cu copiii noștri. Uh -huh. Dacă abordăm lor dintr-o anumită perspectivă și permanent n au făcut bine, nu în regulă, uh, ei nu, nu o să se poată deschide față de noi și atunci normal că la perioada adolescenței își vor deschide inima spre alte persoane. Și uh -huh. au să facă lucrul ăsta. Da, și de regulă își deschid inima spre persoane care nu chiar, nu chiar ne bucură anturajul cu acele persoane și uh, văd din ceea ce ne-ai spus că ar fi necesar chiar o investire în relația cu copiii. Aș, bună seară, vă spun și eu, aș remarca aici ca o antiteză ceea ce spunea Cosmin că pentru dânsul, părinții au avut o influență în viața lui și au fost poate prieteni și apropiați. Am, aș remarca faptul că un caz la copiii care nu au părinți sau care sunt plecați în afară. Am observat cazuri și am luat la consilere Copiii cu totul dezorientați, deci sunt cu totul, cu totul tulburați și din punct de vedere emoțional și fizic uneori, chiar și psihic nu mai zic. Și asta dacă ar fi să facem o comparație, mediu în care trăiește un copil care are părinți acasă și care se ocupă de el și un copil care, la care părinții sunt plecați, vedem clar că există o influență majoră în viața copilului și când asta lipsește, când părintele lipsește și influența părinților lipsește copilul crește într-un mod foarte dezechilibrat Slab dezvoltat, să zic așa, din punct de vedere psihic și emoțional De asta cred că părinții au o influență majoră Nu cred, am observat că asta este și rolul părintelui de altfel Și dacă stau să mă gândesc la Sfânta Scriptură Până la urmă și Dumnezeu spune, nu până la urmă, în primul rând. Și Biblia spune că învață pe copil. Deci noi putem să-L învățăm, că dacă nu am putea să-L învățăm pe copil un lucru, nu cred că ni s-ar cere lucrul ăsta. Și dacă Dumnezeu spune, învață pe copil, calea Domnului, învață pe copil ce este bine, înseamnă că putem și avem influență în viața copilor noștri. Da. Este o cerință, dar este o cerință pentru că ne stăm putință. Ce ai spus tu a confirmat... Uh ce am afirmat eu, și anume din, din experiența aceasta s-au făcut chiar și campanii mediatice legate de familiile care își părăsesc copiii plecând în altă parte ca să, să muncească și se văd dezechilibrile care se creează. Asta da. încă o dată confirmă că e nevoie de părinte, chiar și în perioada de să fie aproape da. Aproape de, de copil. Dar haideți să nu întrebarea. întrebarea. Întrebarea era în ce măsură credeți că acest deziderat este posibil? Clar, este posibil. Uh, în ce măsură este nevoie ca uh, părinții să facă treaba asta? De ce nu este de ajuns să facă școală? Uite, părinții sunt părinți bine intenționați care se duc în afara țării, muncesc, le asigură copiilor un trai mai peste medie. aș putea să spun în unele cazuri, și totuși copiii ăia... Bună seara, vă spun și eu, am crezut că noi ca și bărbațul să cam fim vivoara a, a doua în seara asta, dar văd că nu e chiar așa. Nu cred că vom face niște vrăji în viitorul copiilor noștri. Cred că influența pe care o avem și o putem avea în copiii noștri este una pe care și Sfânta Scriptură o scoate în evidență. Răsfoiam acum prin Biblie și mi-au ieșit în evidență câteva versete din Cartea Proverbelor pe care cu îngăduința dumneavoastră aș vrea să vi le spun. Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost în el, adică în Dumnezeu. Un alt verset spune Copiii copiilor sunt una bătrânilor și părinții sunt slava copiilor lor. Cu alte cuvinte, dacă părinții S-au ținut de Dumnezeu, s-au ținut aproape de Dumnezeu. Prin aceasta, ei ajung să fie slavă, să fie un lucru benefic pentru copiilor. Ce, ce urât este atunci când părintele ajunge să-ți fie rușine. Când îți este da. rușine să spui, părintele meu este în închisoare sau a făcut cine știe ce mare problemă în viață. Cel neprihănit umblă în neprihănirea lui, ferice de copiii lui după el. Adică cel care este drept și care umblă cu dreptate în viață este binecuvântat. Vai, vai ce frumos este, copiii vor avea un exemplu bun în părintele lui. Când vor vedea dreptatea în care a umblat, părintele lui, în care a umblat părinții lui, acest copil se poate lega de, de exemplul bun al părintelui. E mai, e mai greu să... nu zic că este imposibil... Dar e mai greu în momentul în care un copil are un exemplu negativ în părinții sau într-unul dintre părinți să răzbată mai bine în viață. Acel copil trebuie să aibă el însuși o, o dorință de a se lupta. Dacă nu, dacă nu este ajutat pe direcția asta, părerea mea este că îi va fi mult mai greu unui Cred copil. Cred că îi depinde și de temperament, pentru că pe un introvert poate să îl îngenuncheze o astfel de situație. De asta zic. Asta ține... Ține și de fiecare copil în parte Un, un părinte care trăiește într-un mod plăcut înaintea lui Dumnezeu Îi dă o mână de ajutor copilului Categoric dacă, îmi spune asta dacă, dacă respectivul părinte nu este bun Asta nu înseamnă copilul va, va ajunge praf și pulbere Dar îi va fi nițel mai greu Nițel da. mult mai greu Da, categoric Spuneam referitor la, la aspectul acesta, la această întrebare, dacă desideratul ăsta e posibil trebuie să recunosc că este foarte ușor să ne imaginăm modul negativ sau influența negativă pe care părinții o pot avea în viața copiilor. Însă este mai greu, din păcate, deși nu este imposibil, dar este mai greu, ne vine mult mai ușor să vorbim de astea negative, dar este mai greu să ne focalizăm pe cele pozitive, pentru că aspectele pozitive, ca să, ca să faci niște schimbări în bine în viața copiilor tăi, este nevoie de un lucru... Sau este nevoie de o investiție pe care astăzi puțini sunt dispuși să o facă. Și, în primul rând, este nevoie de timp. S-a discutat mult referitor la ce informații trebuie să știi, câte cursuri trebuie să faci. E bine, sunt părinți care habar n-au de niciun curs de parenting, de nicio chestie care să. Din asta, eu știu, de super vedete care scriu cărți, deși sunt utile și astea ci pur și simplu au așa un dar să se împrietenească cu copiilor. Și se pare că dacă în viața copilului apare un astfel de factor motivațional, asta îl provoacă și îl ajută să să-și să depășească limitele, să iasă din mediu. Pur și simplu oameni care sunt de o condiție medie reușesc să aibă copii care urmează universități de prestigiu și chiar fac performanță. Ei, în, în astfel de cazuri sunt două situații diferite. Una este copilul s-a săturat de mediul la jegos și mojic și alta este când, într-un mediu sărac, totuși părinții sunt un factor motivațional pentru copii pentru că stau alături de ei. Ei bine, vine în mod natural a doua întrebare. Cum putem influența viitorul copiilor noștri? Vă vine vreo metodă, ceva în minte? Pentru că avem la dispoziție anumite căi prin care putem să influențăm viitorul. Cum putem să facem asta, Evi? Bună seara, vă spun și eu. Așa cum zicea și soțul meu, sunt ferm convinsă că nu există vreo formulă magică de a crește corect pe copiii noștri din moment ce fiecare copil este diferit. Și pentru creșterea copiilor noștri într-un mod corect, față de Dumnezeu, Așa cum spunea și Tu Teo, este nevoie de timp. Și am găsit în Deuteronom 6 cu 7 ceea ce trebuiau să facă israeliții cu copiii lor. Să-și învețe copiii când vor fi acasă, când vor pleca în călătorie, când se vor culca și când se vor trezi. Dimineața. Da. Deci, copiii noștri, copiii israeliților primeau învățătură în toate momentele vieții. Că erau acasă, că erau în călătorie. Și cred că lucrul acesta este foarte important Să învățăm copiii noștri principii Nu reguli da. Și lucrul acesta Necesită timp, așa cum spuneai și tu da, necesită timp și se pare că israeliții aveau față de noi un avantaj. N-aveau... Tehnologia modernă sau... Da, și tehnologia, dar n-aveau joburi. Practic, dacă se ducea tata să lucreze undeva, aș lua și băiatul cu el. Dacă se ducea mama să facă ceva, aș lua și fata cu ea. În puține cazuri se duceau la o altă, în altă parte să muncească și... ne Bun, avantajul pe care l-aveau evreii, să zic că ei n-aveau așa tehnologie, n-aveau așa joburi, noi ne culegem roadele dezavantajelor între ghilimele, pentru că nu cred că asta este neapărat un dezavantaj. Dar putem să folosim tehnologia într-un scop bun și mă gândesc ce ar fi fost dacă pe vremea primilor ucenici ar fi fost tehnologia din ziua de astăzi. Cred că întreaga lume era evangelizată deja mă gândesc la avioanele cu care puteau zbura nici în stânga, în dreapta, tablete, internet, e-mail-uri, propagandă, posibilitate. Bine, eu acum merg de partea... Trebuie par să recunosc că ai o imaginație bogată, eu nu reușesc să-mi imaginez conjunctura asta. Aici vreau să fac o, o scurtă observație, cred că dacă era așa, Dumnezeu alegea timpul ăsta. De asta, -a am, și zis, o... de asta am și zis Oamenii că Oamenii vezi că astăzi sunt sceptici la... Orice, orice lucru și în mod special încep, începește credința. Și cu cât apare tehnologia mai avansată cu atâta credința omului e mai slabă. Deci cred că Dumnezeu a făcut a făcut am, la timpul optim ceea ce a făcut. Am precizat faptul că îmi dau seama că exagerez. Am vrut să fac o exagerare voită tocmai pentru, pentru a scoate în evidență că dacă vrei să îl ajuți pe copil să aibă un viitor bun îți vei face timp da. pentru el. Am, am discutat săptămâna trecută că principalul nostru dușman este cumva timpul. Mai bine zis că nu ne găsim timp pentru familie, pentru relația noastră cu Dumnezeu. Eu cred că aici trebuie să ne educăm din noi pe noi înșine. În la urmă chestia de priorități. Da, să ne educăm din pe noi înșine și după aceea să-i putem educa pe părinți. Problema este că noi avem copii ce au deja o anumită vârstă și nu mai există Timp pe care să ne-l putem pune așa pendelete la dispoziție ca noi să învățăm principii sănătoase și să le putem transmite copiilor noștri. Deci asta este deja o chestiune... Ce s-a întâmplat, s-a întâmplat pur și simplu. Da, și este o chestiune uh, foarte urgentă, mă gândesc. Băiatul nostru anul ăsta va face 14 ani, e în plină adolescență, zburdă cam elușei pe câmpie. <laughs> uh. Nu mai este timp, și deja ne confruntăm cu foarte multe, foarte multe chestiuni care ne depășesc. În foarte multe probleme, am și povestit cu, cu băiatul nostru, eu ca și tată, și am spus, măi, băiete, să știi, care, să știi de la mine ce spun eu. Sunt chestiuni care încep deja să mă depășească. Am nevoie de ajutorul tău. Da. Eu nu pot să mai, să mai intervin eu în viața ta dacă nu am și acceptul tău, dacă n-am și conlucrarea cu tine. Uh, nu, nu, noi ca și părinți Nu mai putem face de unul singur lucrarea asta Mai ales mă refer la vârsta Adolescentina este copiilor La vârsta asta cu siguranță trebuie implicat și el da. uh. Voi aveți un avantaj Că aveți și un pic mai, mai micuți Și oarecum mai, mai puteți face Anumite ajustări din timp da? Pentru noi ăștia care suntem mai bătrâni E un pic mai, e un pic mai dificil Putem să influențăm pe, pe copii Și iarăși vă spun un text din Sfânta Scriptură Învață pe copil calea pe care trebuie să urmeze Învață pe copil calea pe care trebuie să urmeze Și când va îmbătrâni, nu se va bate de la ea Acum, să ne ajute... Pentru mine nu e încurajator versetul. <laughs> Acum, Să ne ajute Dumnezeu să nu ajungem la vârsta bătrâneții ca să vedem niște rezultate Dar totuși eu cred că Dumnezeu este suficient de credincios și uh, nu ne va dezamăgi niciodată. Dacă, dacă aplicăm principiile Lui și dacă îl învățăm pe copil calea care îl duce înspre Dumnezeu, cred că și Dumnezeu ne va da ajutor. Ok, am văzut două, principi, două, două principii, sau două modalități în care putem să influențăm viitorul copiilor. Una, spune Evie de necesitatea de a îi învăța efectiv scriptural și asta implică o prezență lângă ei. O a doua metodă este de investit timp, dar aș vrea să, să mai găsim sau să nuanțăm. Ce, ce ar însemna să investim timp de petrecut cu copiii noștri. Ce ar trebui făcut în acel timp sau ce se poate face în acel timp ca totuși să, să fie o metodă prin care influențăm viitorul lor? Timpul rămâne într-adevăr cheia ca să ne putem influența copiii însă în funcție de vârsta care au copiii noștri metodele se schimbă și cred că dacă aș întreba o pe Lumii sau pe Cosmin, au poate au copil mai mic dar dacă poți să te gândești când avea un an cum petreceai timpul cu copilul Acum are 5-6 ani. S-au schimbat metodele. Nu mai stai pe burtă să faci brum-brum sau să te joci, ai uite, să-ți explic câteva chestii. Așa este și la 14 ani. Stai cu copilul că stai înainte. 2-3 ore, nu știu ce. Nu mai te joci el cu mașinuțele. Începi să-i să afli frământările lui, să vezi ce probleme are, ce întrebări, Să Deja se discută ce... de relații cu fete la vârsta asta de... Deci timpul contează, dar metodele sunt diferite de a influența viața copiilor noștri și uh, spun asta pentru că influența părinților asta vă zic și ce învățat la școală <laughs> <laughs> influența părinților Influența părinților pe măsură ce copilul crește, el își dezvoltă propria lui personalitate și își clădește pe principiile pe care le-au sădit părinții în viața lui de mic. Și atunci tu nu mai poți să mai pui în el principii sau mai știu ce lucruri de valoare pe care te-ai trezit că la 14 ani are nevoie. Până atunci trebuiau să fie bine pământi în el și acum ai el să le să le transpună în personalitatea lui, nu în personalitatea mea sau a tatălui lui. El nu va fi nici de cum ceea ce vrem noi să, fim, să fie. El va fi ceea ce își dorește el să fie, în sensul că oricât ne-am dat seama că copilul meu e timid, că e timorat, că e prea zvăpăiat și să-l călăuzesc eu cam în direcția aia, mie mi se pare o metodă un pic cam forțată și asta înseamnă să încerci să-l căluzești sau să-l pui pe copil ca am tiparul în care vrei tu. Ideea este că la vremea adolescenței, că veni vorba că influența noastră este pe măsură ce ei cresc tot mai mică, ideea este că noi trebuie să continuăm să-i ajutăm să-și croiască drumul în viață, nu să-l croim noi. Aici se cuplează ce spunea Evie, că trebuie să învățăm principii e... și nu tot felul de reguli. nu reguli, da. Cosmin? Acum mă dă seama de ce fetița noastră la ani nu se mai joacă cu mine, că tot la faza de bum-bum și dam-dam am rămas și probabil, probabil n-am să că trebuie schimbate metodele. O altă metodă interesantă care am văzut că funcționează și merge. Întotdeauna fetițe mele vreau să-i dau motivații pozitive și motivații care să o determine să facă anumite lucruri. De exemplu, când a început să învețe să mai socotească. Era destul de greu și știm că fiecare la vârsta respectivă este se părea grea da. socota. Și atunci am zis, uite, vrei să mergi la magazin să-ți cumpere o, o broche, ai banii și nu știi, dacă nu știi să socotești, mergi, te mâșeală la bani, nu știi cu banii. Și atunci imediat început să înveți cum e cu cu banii și au făcut, început să facă și calculele simple. Se gândea, "Măi, trebuie să încep să mă gândesc la lucrurile astea, că altfel nu pot cumpăra rochie." Cu alte cuvinte la... trebuie să asociem ceea ce îi învățăm cu, cu ceva practic în viața da, noastră. Da, și să i găsești motivația care îi poate face declicul și să facă lucrurile mm -hmm. într-un mod că deja zici, "Trebuie să învăț matematică." Am, am învățat, dar pentru ea va fi permanent o, un stres. Uh, un alt lucru eu tot îți ziceam mele că o să duc la tenis. Aveam așa un fix că să facă să facă sport, știi? Și copilul nu avea niciun <gântări> ce treabă cu tenis Și îi ziceam multe, dacă faci tenis o să crești mai înalt, o să, o să fie mai, mai bine pentru tine. Și o să fii mai relaxată, mai și uite, acum începe, încet, încet să prindă pasiune. Dacă o prinde pe Simona Halep la televizor, Se uită la Simona Halep... Dar bine, acum Simona Halep a... e și așa, și probabil <laughs> nu din cauza tenisului. Nu, am dat așa niște exemple simpluțe din, da. din viața noastră. Deci poți, poți să îi motivezi, dar prin, prin motivații pozitive. Uh -huh. Dar, iarăși, un aspect care trebuie discutat e legat de pedepsirea copiilor. Vedeți că acum noi suntem puși pe șambloane, voi știrbești personalitatea copilului dacă îl pedepsești. Eu știu că Biblia spune să pedepsești copilul și ăsta e un principiu valabil Înc, în toate încă, vremurile și indiferent de, de vârsta copilului. Încă poți să spui asta, că nu ne O să o spun și o să o aplic în sensul, în sensul înțelept. Da. În, în familie. Acum ce vreau să vă zic, că fetița noastră are șase ani, nu am lovit-o nici măcar o dată, dar ajunge să, ajunge să te uiți mai urât și îmi la la cât, e, la cât ceasă. Deci există metode de disciplinare și trebuie, trebuie accentuat lucrul lucru ăsta. Asta cere Biblia și asta trebuie făcut acum cu înțelepciune. Și un lucru care mi-a venit acum în minte. Uh, uite, sunt, uh, sunt persoane sau copii care nu reușesc în viață, deși au toate, toate șanse sau toate condiții să reușească în viață. Au un backup, părinți intelectuali, uh, au uh, resurse materiale și totuși undeva apare o problemă și uh, dau... Dă, dă sistemul al... o eroare. Da, dă sistemul o eroare. Și sunt copii care, uh, așa cum ai spus și tu, nu au nici resurse, părinții poate nici nu au timp foarte mult, nici nu se ocupă într-un mod extraordinar de ei și totuși copiii ăștia reușesc. Deci depinde foarte mult și de personalitatea copilului, depinde foarte mult și de cum înțelege-l viața, oricât ar încerca părinții să-l să influențeze. Acum nu contează neapărat ceea ce sunt părinții, ci modul în care știu să... să să investească în comandă De contat, cred că va conta categoric, dar asta nu înseamnă că ei sunt legați la același nivel pentru viața lor, ci pot pur și simplu să se urce mai sus, să-și depățească condiția, sau pot să rămână la nivelul ăla, cum se întâmplă cu mare majoritate. Da. Neluțu? În timp ce vorbea Cosmin, m-am gândit la următorul aspect. Noi, ca și părinți, trebuie să fim realiști. Copiii au propria lor personalitate. E adevărat, poate să fie una mai introvertită sau una mai expansivă, dar au o anumită personalitate. Dacă noi știm să facem, să lucrăm acolo unde, unde trebuie, aici intervine înțelepciunea noastră de părinți, să știm să lucrăm acolo unde trebuie, să știm să dezvoltăm ceea ce este nativ pentru ei, bineînțeles, bun, și să știm să îl ajutăm să lase deoparte ceea ce este rău. Aici intervine așa cum am zis înțelepciunea noastră de părinți. Din discuțiile pe care le-am avut acasă cu copiii și mai ales cu băiatul pentru că el este mai mare am zis eu trebuie să conlucrez cu tine ca să pot să fac ceva în viața ta și de fapt să te pot lăsa pe tine să te dezvolți și să fii conștient că tu trebuie să lucrezi pentru caracterul tău. Pentru personalitatea ta, să-ți o poți dezvolta bine. Trebuie să fie o conlucrare între mine și tine. Eu nu pot să-ți determin nici măcar viața veșnică. Nici măcar viața de aici, de pe pământ. Pentru că dacă tu uh, uh, recepționești ceea ce spun eu, dar poate că nu pe față, dar în ascuns, în ființa ta, tu te împotrivești mie și eu nu știu treaba asta, tu vei merge pe calea ta și eu voi merge pe calea mea. E, e interesant aspectul acesta Că noi ca și părinți putem să formăm Sau să deformăm copiii Cu alte cuvinte Un, un efect în viitorul lor Categoric vom avea În plus sau în minus Asta, asta fără, da. fără doar și poate Intervine înțelepciunea noastră În a aborda copiii În a-i respecta În măsura în care Acest lucru este Justificat de exemplu, au fost situații în viața mea când m-am dus și mi-a cerut iertare în fața lui. Am zis, măi, părinții mei nu au făcut niciodată așa cu mine. N-au venit niciodată să-și ceară iertare și să îmi spună, măi am greșit, eu, ca și părinte, trebuie să recunosc că am greșit. Dar eu vreau să fac cu tine chestiunea asta, pentru că îmi dau seama că și tu ești o persoană, și tu ai anumite gânduri și ai anumite trăiri, și ai anumite frustrări, ai anumite așteptări, plus că vreau să-ți să spun în, în fața ochilor niște principii corecte. Și dacă eu ca și părinte, ca și om adult, se că am greșit, mi se pare corect să vin, să, vin să, să mă smerec înaintea ta, să mă smeresc înaintea ta și să spun, da, am greșit. Pentru că dacă eu fac așa, trebuie să fii conștient că și eu pretind și aștept de la tine tot așa. Iar în relația noastră de oameni cu Dumnezeu, asta se dorește, nu? Trebuie da. să ne smerim înaintea lui Dumnezeu. Da, îmi permit să expandez întrebarea asta, sincer mi-au apărut în minte acum discuția cu voi încă vreo trei sub-întrebări, dacă le pot numi așa. Interesante metodele și toate au o anumită cot. unele din ele la o anumită vârstă, altele la altă vârstă, putem să influențăm viața copiilor noștri. Un amănunt care vreau să-l precizez este că putem influența viața copiilor noștri chiar și prin neimplicare pur și simplu, sunt mulți părinți care nu se implică, nu-i doare capul, copiii cresc așa, by default, că cum cresc vițelușii îngraj sau sau miei la oaie și le asiguri mâncare și ar trebui să fie tot în regulă. Deci și așa se influențează în negativ viitorul, se influențează imaginea pe care o au despre Dumnezeu, se influențează uh, încrederea în sine, personalitatea lor are de suferit, uh, se zdruncină bine și temperamentul anumiți copii, deși și prin neimplicare. Dar influența asta a viitorului copiilor are valențe multe. Una din ele a fost atinsă și de Cosmin făcând referire la pediapsă și mi-aduc aminte că am citit și o carte și am fost împreună cu soția mea la un seminar la Iași, venise atunci chiar autorul acelei cărți Ted Tripp și spunea, lucru care m-a șocat la vremea respectivă, dacă îți pedepsești cu bătaia copilului, să o faci până la maxim 2 ani. Și am zis, stai puțin, cum adică să pedepsești cu bătaia până la 2 ani? Și logica lui era simplă. Dacă pedepsești cu bătaia un copil până la 2 ani, nu poți să-i dai, n-ai în cine să dai. Bătaia pe care o dai este simbolică, nu poți să-l croiești, să-i dai cu mânie, cu ciudă, pur și simplu, n-ai cum. Și pentru că noi n-am avut... <laughs> alți copii înainte și l-am avut pe Timo primul și am zis că, mă, hai să facem și noi așa după carte, că nu știm de unde, să, pe care să întrebăm. Noi eram și departe de părinți și așa am făcut. Și vreau să vă spun că a dat rezultate, adică toată copilăria lui, lui Timotei era destul, să-i zic, a doua oară cel mult și uh, se întâmpla ceea ce doream. Acum, de când intră în perioada asta de adolescență, lucrurile se mai clatină, nu mai rămânele chiar la stadiul respectiv, dar, ei, întrebarea este... Putem să-i... Uh, ce, ce rol are pedeapsa în formarea copiilor? Pentru că uh, dacă iau pe copiii mei și îi analizez uh, lui Iosua, dacă îi fac o nedreptate sau dacă îi aplic o pedeapă. și dacă acea pedeapsă este cumva pentru ceva ce n-a făcut, pentru că au fost amândoi și probabil nu au făcut el lucruri respectiv, este în stare să plângă 10 ore până te duci să-l împaci. Deci nu renunță. Cred că ar, ar plânge până la moarte de nedreptatea care i s-a făcut și o astfel de chestie poate să se zdrobească. În același timp, dacă le iau pe Timotei, celălalt copil al nostru, pur și simplu la el nu are un, un astfel de efect. Ei, ne pedepsim copiii pentru că Scriptura ne cere asta. Spune să nu cruțăm iau, Nu știu acum câți dintre noi au vreo nuia prin casă. Noi trebuie să recunoaștem că nu avem o nuia. Deși am avut multă vreme nu ia în casă, pentru că este riscant altfel să-ți pedepsești copiii. Dar pedeapsa copiilor nu înseamnă doar o pedepsire corporală. Nu înseamnă doar să-i dai pantalonii jos și să-i dai cu, cu nu iau la fund. O astfel de manevră este în foarte puține cazuri necesară dacă ai o politică corectă în privința pedepsirii și a recompensării copiilor. Dar, până la urmă, este o metodă de a influența viitorul copiilor. Adică am întâlnit cazuri prieteni de-ai mei, asupra cărora părinții aplicau o pedeapsă așa progresivă, știau omul că sâmbăta vine tata acasă și mama ai dă lista, ca e aia au făcut atâta, are atâtea curele, aia atâtea curele, ai atâtea curele. Și au fost niște copii exemplu în biserică, dar în momentul în care au plecat, în momentul în care au plecat din casa părintească, a fost dezastru. Referitor la pedeapsă, eu personal înțeleg pedeapsa ca fiind, cum să zic... Ultimul, ultima metodă pe care poți să o aplici, în sensul că atât timp cât ai discutat cu copilul, ai explicat problema, cât ai încercat toate, absolut toate celelalte probleme și vezi că n-au dat rezultat, atunci mai rămâne nu iau, să zic așa, pentru că, gândindu-mă la Biblie, Biblia spune că va dizlipi nebunia de inima copilului, adică trebuie să fie un caz destul de grav, de șocant, de să zici, bă, nu mai pot, am încercat totul, și nu mai rămas decât să, nu știu, ultima variantă, hai să încerc și pe asta, Eu știu să te pedepsesc într-un fel mai astru, poate așa înțelegi că ceea ce faci e greșit și ar trebui să te lași de, de lucrul ăsta. Nu zic că pedeapsa, nu știu, ei sunt de acord cu Cosmin, trebuie foarte multă înțelepciune să știi când trebuie să aplici o pedeapsă, când ai epuizat toate modalitățile de încurajare, de exemplu personal, de Da, dar aici am ridicat întrebarea din cauză că știu ce se întâmplă în foarte multe familii creștine, adică părinți care, pă, acum a atins un subiect delicat, care a câta metodă sau când aplici pedeapsa, pentru că, este mult mai ușor să te duci să zbiri la copil sau să-i arzi o palmă ca să te asculte decât să investești timp, să stai să-i explici, să înțeleagă copilul chestiunea respectivă, să, să te cobori la nivelul lui, să poți să-i explici. Este mult mai simplu să zbiri la el să-i tragi o palmă și ai rezolvat problema. Și asta fac multe familii creștine. Nu știu în momentul de față în câte case se aplică, dar cel puțin în generația în care am crescut eu era... O chestie care era absolut normală. Orice părinte așa și educa copiii. No, și de asta cumva subliniem pericolul care îl care, care constituie o astfel de folosire. Până la urmă este un abuz. O folosire abuzivă a unei metode. Ne adăpostim la adăpostul versetelor Scripturii și pă, folosim această metodă ca să ne fie nouă mai bine, să ne fie mai comod. Mihaela? Bună seara, Bună. eu am o regulă de trei, adică le spun de trei ori și a patra oară iau de urechi. adică haideți la masă, la masă, la masă și apoi le zic, deja v-am zis de trei ori și imediat vin toți trei, așa mi-am stabilit eu și așa am considerat că e bine, o regulă de 3 și ei imediat știu. Aici am, am o întrebare. Simplu. Am o întrebare. Așa nu te ei știu că au perioada asta de grație și întind la maxim. Deci știu că numai la treia primez pediaxa. Dacă ai făcut o regulă din asta, să Acum întinde putea să fie coardă. regula de doi. Foarte bine că la doi veneau. Da, da, ideea este că s-a stabilit un astfel de principiu și e bine că funcționează și nu e nevoie să ajungi la, la pedepsie corporală. Nu, nu-i pedepsesc. Nu mai așa în cazuri excepționale. Da. Corporal. Cu Dorotea am o regulă, nu vorbesc 5 minute sau 10 minute, în funcție de gravitatea situației. Da, este o altă, este o altă metodă de pedepsire care, în funcție de temperamentul persoanei, prinde. Și contează. V-am zis, la, Iosua, la el, dacă nu te duci să-i ceri rătare, dacă ai făcut nedreptate, păi el moare plângând. Lumi? Bună seara. Eu sunt de părere că m, copilul trebuie să știe foarte bine pentru ce a fost pedepsit. Uh, și asta trebuie făcut cu înțelepciune și discernământ. Pentru că în Biblie spune că Dumnezeu pedepsește pe cine iubește. Așa că și în educația copilului firul roșu stă și trebuie să iasă în evidență Dumnezeu. Uh, ca și mama descoper la vârsta asta Întrebări de șase ani. Beatrice începe să pună întrebări despre Dumnezeu, despre Domnul Isus Hristos și îmi face așa mare plăcere și inima mea se încălzește așa de mult când uh, parcă vrea să, să înțeleagă de ce ne rugăm, de ce mergem la biserică. Și văd așa cum sămânța pe care o să în ea, zi de zi rugându-ne împreună și explicându-i din Biblie, văd în fiecare zi cum... Uh, Începe cumva să înțeleagă, văd în ea o dorință de apropiere de Dumnezeu. Așa că eu personal mă rog în fiecare zi ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să știm cum să îi și pedepsim pe copiii noștri și mai mult cum să le oferim o percepție corectă asupra vieții și a lui Dumnezeu. Uh -huh. Da, este interesantă remarca pe care o făcuse Ana și cumva ați completat, ați completat tabloul ăsta. Sincer, nu m-am gândit la varianta asta, deși este o, o chestie previzibilă, scripturală, că ar trebui ca bătaia să rămână ultima și pur și simplu acum am făcut conexiunea cu exemple pe care le-am întâlnit în viața mea. Exemple în care pedepsirea copilor s-a folosit într-un mod abuziv și categoric a lăsat urme, padânci, unele din ele nevindecabile în viața copiilor și de asta este foarte, foarte important să, să aplicăm totuși scriptura, nu? să mergem la biserică și să ne folosim de scriptură pentru că pocăiții au în general talentul ăsta să se folosească de scriptură în avantajul lor și aici pă, este riscul ăsta. Eu cred că discutăm despre două generații diametral opuse ca și stil de educare a copiilor. Dacă ne gândim hai să zic, nu neapărat la generația părinților noștri, au fost mai echilibrați, probabil generația bunicilor, cei care au fost creștini, aduceau pediapsa asta și în mod special pedeapsa corporală la limite extreme. Nu A aveau timp, puritană, sau, să zicem așa. Da, Nu aveau nici timp de explicații. în povestea și tatăl meu, zicea bunica îi pedepsea dacă ploua. Îi pedepsea de ce plouă? Dacă e soare, e prea cald. Acum e exagerat uh, explicația asta, dar uh, într-adevăr se pedepseau copiii mult prea ușor și cu pedeapsă corporală. Acum, generația din care noi facem parte, eu cred că am dus uh, am dus în extrema cealaltă. Uh, sunt influențați de... Uh, Principiile lumii, cum că un copil care e pedepsit, nu și mai dezvoltă personalitatea, ajunge să aibă un complex, să prinde ură pe părinți. Așa să vă spun că eu am fost pedepsit destul de des și corporal, și acum nu sunt s-a exagerat, dar nu simt că asta neostim. Personalitatea nevoie, ai -o. sau din contră. Probabil dacă nu ar fost corecții de astea. Da. traiectoria mea în viață era mult, mult schimbată. Deci nu am niciun regret pentru faptul că am fost disciplinat. Și un alt lucru pe care trebuie să-l amintim nu, când vorbim de pediapsă nu vorbim întotdeauna de pedeapsă fizică prin bătaie. Sunt multe metode de a pedepsi copii și sunt, sunt pedepse care îi dor mult mai mult decât să-i dai una cu joardă sau să-l urechezi. Depinde de temperament. Depinde și de temperamentul copilului. S-ar putea și vedeți că sunt cazuri în familie, au 2 trei copii, aplică aceleași măsuri. La un copil o dat rezultate, la celălalt, nu, celălalt da. e rebel, îi dai o palmă, el îți dă două sau da. îți face altceva. Sunt unii care, în momentul în care te-ai uitat la ei, nici nu trebuie să faci da. o corecție corporală, că știu... Deja mă Spiu văd eu cu fratele meu. Când era vorba de încasat bătaie, fratele meu dispărea. Era teleportare pentru el pe vremea aia, Pe mine mă fascina el o exersa. Da, Evi? Mă gândeam acum la versetul din Biblie care spune: Să nu atâți la mâne copilul, propriul tău copil, sau copii în general. Da, nici pe părinte am citit zilele astea o carte, nu nu-i rețin numele autoarei, Dumnezeu a creat mamele, erau autoare din India și legat de vesetul acesta, au dat un exemplu un pic comic, dar cu învățătură și foarte adevărat. Era vorba despre o profesoară care tot timpul își certa elevii la clasă că și le spunea, uite, nu sunteți ca și copiii mei și într-adevăr copiii ei erau Uh, mult la învățătură, erau un exemplu în vremea respectivă și unul dintre elevi a fost foarte curios să vadă în ce măsură erau aceștia exemplu și a aflat că uh, copiii după ce își terminau temele, ca să nu aibă timp liber probabil pentru nezbâtile pe care le făceau fata trebuia să croșeteze după ce croșeta, desfăcea croșetatul în toată ața după aceea iară trebuia să creșeteze la loc ca într-un fel ca o pediapsă. Băiatul căra lemnele dintr-o parte a curții în alta și seara după ce termina a doua zi se aducea la cunoștință că trebuia să le pună din, din nou în locul de unde le-a mutat. Da, cum se făcea în armata română? Trebuia să dai militarului de treabă. <laughs> și Copiii aceștia ani la rând au fost atâțați un pic la mânie și zicea autoarea că atunci când au crescut și-au adus aminte de Toată truda aceasta pe care au făcut-o în copilărie, ca și pediapsă, într-un fel, și au apucat de... și au urât mama, n-au mai avut o relație bună cu ea, inclusiv au început să o... să o bată din câte scrie autoarea și m-am gândit în ce măsură putem noi să-i pedepsim pe copiii noștri ca să nu iatățăm la mânie. Da, aici îmi vine în minte remarca pe care lumii o făcea referitor la înțelepciunea de care avem nevoie să ne pedepsim copiii și că, de fapt, pedeapsa ar trebui să o într-un fel dragostea noastră și, practic, pedeapsa ar trebui să le vorbească despre dorința noastră de a îndruma spre Dumnezeu și de a îi apropia de Dumnezeu. Și, într-adevăr, dacă ar fi să, să spun acum cazurile de abuzuri din viața copiilor, aș putea să vorbesc măcar o oră numai din ce mi-amintesc la prima strigare se, fă, se făceau foarte multe abuzuri, din păcate și în ziua de astăzi se fac multe abuzuri. Sunt, sunt categorii de oameni, unii în anumite culte, îndrădnesc să fac o diferențiere pe culte care se duc în extrema, ok, nu pedepsim copiii și așa, alții care se duc într-o altă extremă și, -și țin copiii într-o închistare și într-o într robie, pur și simplu, care iarăși poate nu-i bat fizic, nu-i abuză fizic, dar modul în care se poartă este... Da, mă gândeam acum cu privire la pedeapsă, ce spunea Evie cum putem să pedepsim să nu să nu îi întărtăm la mânie. Acum mă gândeam că pedeapsa poate să aibă două rezultate fie să-i să corecteze, fie să-i distrugă și să zic așa, delimitarea asta de la una la cealaltă, ține de motivația noastră ca și părinte eu nu cred că un părinte care își Educa copilul cu dragoste nu o să aibă înțelepciunea ca să-și educe copilul într-un scop constructiv și nu să-l distrugă iar din cazurile pe care le am la consiliere și din filme aș putea să vă spun destul de multe filme psihologice care arată extraordinar de clar și de explicit cum să distruge personalitatea copilului nu o distruge, o face țândă nu mai rămâne nimic din ea modul ăsta abuziv de a pedepsi copilul. Și acolo se vede clar că părintele nu mai are niciun interes pentru copil. Pur și simplu face cu el ce vrea, exact cum zicea Evi, îl pune să croșeteze după aia să strice, să croșeteze, să strice, să facă să facă, de ce, pentru că vrea să-și bată joc de copil. Nu are niciun interes, nu are niciun interes ca să le duce cumva pe copilul ăla să-i spună, mă, tu faci asta pentru că sau nu faci asta pentru că. Pur și simplu își vede de treburile ei și de o la copil, nu mai, nu mai contează. Ca să nu-l încurce. Modelul, modelul ăsta de, de pedepsire uh, a copiilor cumva îl găsim în uh, direcția asta spirituală. Vedeți că și Dumnezeu ne pedepsește și Dumnezeu pedepsește pe cine iubește. Și cred că aici e cheia. Dacă reușim să pedepsim cu dragoste și copiii să perceapă dragostea asta, atunci eu cred că pedeapsa are un, sco un scop coercitiv și cu... Uh, cu rezerve. În momentul copilul simte când îl pedepsești din ură. Categoric. Copilul simte când îl pedepsești fără să ai o motivație clară. Copilul simte când faci lucrurile într-un mod abuziv. Ele simte lucrul Sim. astea, Nici nu trebuie să îi le comunici. Și lucrul acesta să ducem cumva și înspre, înspre noi. Sunt oameni care sunt pedepsiți de Dumnezeu și ei știu lucrul ăsta și se îndepărtează Dumnezeu. Deci pediapsa pentru ei... O, reprezintă o neînțelegere a dragostei lui Dumnezeu. Pe când pentru majoritatea, faptul că Dumnezeu îi pedepsește, îi ajută mai mult în relația lor cu, cu Dumnezeu. Și putem să ne gândim fiecare la viața noastră. Fiecare am plătit pentru uh, greșeli, pentru păcate de ale noastre și le-am știut. Dar nu ni s-a părut că Dumnezeu a fost nedrept cu noi și am știut că am primit răsplata pentru, pentru faptele noastre. La fel cred că se, se comportă și un copil eu, uitându-mă în urmă la modul în care am fost pedepsit, am știut că am fost pedepsit pe, pe drept și am știut că am fost pedepsit pentru lucruri pe care le-am făcut în într-un mod greșit, dar la fel de bine am știut că am fost pedepsit și pentru lucruri care nu au stat așa și atunci acolo m-am putut răzvrăti, acolo am putut să văd nedreptatea părinților mei Dumnezeu, din fericire, nu face greșeli de genul ăsta și întotdeauna când ne pedepsește, ne pedepsește cu dragoste. Și cred că aici e cheia. Dacă o facem cu dragoste, copilul știe lucrul ăsta și atunci pediapsa are efectul, efectul dorit de fiecare. Vreau să remarc uh, regula de trei simplă a Mihaelei, <laughs> care mi-a plăcut, trebuie să recunosc. Sunt un fan în teorie. În practică Nu. <laughs> uh, Provin dintr-un dintr mediu, adică am lucrat câțiva ani în armată și acolo n-ar fi mers cu, cu nicio șansă un asemenea lucru. De aici vorbim, într-adevăr, vorbim despre copiii noștri. În lumea modernă, ideea de pedepsă este o urăciune. Adică dacă e să spui cuiva din lumea modernă că trebuie să fie pedepsit pentru anumite lucruri, se uită destul de urât la tine. Am auzit în străinătate de cazuri în care copiii și-au denunțat părinții pentru că au luat bătaie. Au anunțat autoritățile și zicea Cosmin la un moment dat că noi, am generația noastră, totuși am fost atinși. Așa. Nu că am fi făcut noi prostii, mă, pur și simplu asta a făcut parte din naturalețea Uh, uh, relației noastre cu părinții. Am simțit și noi că trăim. Dar uite ce frumos ne-am dezvoltat. <laughs> uh, dacă virgulă copilul nu înțelege necesitatea unei pedepse, eu cred că va avea o mare problemă în a înțelege pediapsa la care îl supune Dumnezeu pentru păcat. Dacă un copil nu conștientizează că trebuie să aibă parte de o anumită pediapsă pentru o prostie pe care a făcut-o, pentru nerespectarea regulilor, a principiilor, pentru neascultare de părinte, eu cred că va avea o problemă la un moment dat în a-l înțelege pe Dumnezeu de ce trebuie să-l pedepsească pentru păcat. Și aici este esența uh, veșniciei lui. Eu cred că, da, ne trebuie înțelepciune, da, trebuie să aplicăm uh, pedeapsă cu dragoste, da, trebuie să ne facem timp pentru, pentru copii, să vorbim cu ei și, și toate lucrurile acestea. Dar cred că a scoate totalmente din, din uh, relația noastră cu copii, cred că, iarăși, este o extremă și eu cred că nici o extremă nu este bună. Nici, uh, nu să zic nici prea multă dragoste, dar nici lipsa pedepsei Uh, nici pe să la extrem. Nu este, niciuna dintre variante nu este bună. Da. Orice fanatism, orice uh, radicalism e, e greșit. Bine, pe dar... noi scriptura spune că nu trebuie să ne, să ne caracterizeze extremele. Bine, bineînțeles. Hai să discutăm cu toții un verset uh, din Proverbe 22 cu 15 Pe nebunia este lipită de inima copilului, dar nu ia o o va dezlipi de el. Yeah. Ce făcea referirea Ana mai înainte că doar când ajungi la extremă când, când e ultima soluție pe care o are la dispoziție n-am auzit o viziune de genul Haideți să, să fim atenți Nebunia este lipită de inima copilului Hai să ne gândim un pic Îl înveți pe copil să facă rele? La un an, doi e tentat să mintă e tentat să în șele, îi tentați să fie egoist. Nebunia e legată de, de fiecare dintre noi, nu, nu, nu doar de copii, ci de fiecare dintre noi. Deci, din, în sens, nu vorbesc de, de nebunie, nebunia patologică. Da, da, vorbim de nebunia din, din punct de vedere spiritual sau îndreptarea noastră spre rău. Firea pământească, da. Și concluzia e, dar nu iau acertării, o va dezlipi de el cum nu iau acertării, astea îmbracă multe, multe forme, dar asta e principiu biblic. Da. Degeaba tot o dăm la cotit, ca să vorbesc așa într-un termen neacademic, ne dar cu cât ne îndepărtăm de principiile astea de Scripturii, cu atâta vedem că apare rebeliunea, apare uh, răpastia asta între părinți și copii. E interesant, nu? noi mergem pe principiile astea care se par nouă corecte, și când în în loc să strânge relațiile, relațiile se frâng. Și e tot mai mare între, între generații. Și asta e, asta e încă o dată concluzia că Dumnezeu are dreptate în, mo în modele pe care îi le prezintă și noi suntem total greșiți, deși ni se par foarte interesante și haiosă așa interesant este din este principiilor pe care lumea ni le, ni le oculează. Interesant este cât de învechită li se pare unora Scriptura și cât de actual este de fapt. Haideți să ne gândim un pic la lumea modernă, da? Dacă merg cu mașina pe șosea, trebuie să mă supun unor reguli. Dacă le încalc, le încalc, trebuie să plătesc, da? Sunt pedepsit. Nu vine nimeni, nu vine polițistul să mă bată, că dacă faci așa, va avea din partea mea un proces, nu? Nu, deci polițistul nu vine să te bată. Dar vine să te pedepsească printr-o amendă, prin atenționare, mustrare și mai știu ce alte lucruri. Este vorba despre o pedeapsă și asta se aplică în lumea laică, în lumea de zi cu zi. Sunt atâtea lucruri care în această lume necesită o anumită ordine, o anumită disciplină. Lipsa disciplinei eu cred că stârnește anarhia. Nu? Dacă nu există regulă, există anarhie. Într-o familie, dacă nu știe copilul cine este părintele, se naște încet, încet o anarhie. De aceea părintele are dreptul și obligația de a-și educa copiii prin toate variantele pe care le are la îndemână. Bineînțeles... Toate lucrurile trebuie făcute cu, cu înțelepciune, nu vorbim despre extremism. Dar dacă pot să-i explic copilului, îi explic dată și de două ori și de zeci ori, nicio problemă. Dar dacă nu înțelege, dacă mă sfidează prin, prin comportamentul lui, atunci aplic și alte lucruri decât discuția. Bineînțeles, nu înseamnă că rezultatele sunt telefon la 112, pentru că acolo e o problemă a părintelui. Dar mă refer cu înțelepciunea pe care a pus-o Dumnezeu în fiecare dintre noi, vom ști să îl mai și croșetăm puțin. Ei păi bine, acum nici nu mai este nevoie așa tare de bătaie, cel puțin la vârsta a copilului tău, e destul să-i tai accesul la internet și e o să cruntă deja. Este interesant discuția asta și vă că ne-am focalizat tare în jurul importanței pedepsei. Dar mai avem 5 minute la bătaie să discutăm puțin despre importanța exemplului personal. Ce ar face copilul tău dacă se poartă ca tine? Ce ar face copilul tău dacă vorbește ca tine? Și dacă eu, ca părinte, aș fi mândru sau aș fi mulțumit de copilul meu care ar face aceleași gesturi care le fac eu, aceleași obiceiuri pe care le am eu, aceleași vorbe pe care le spun eu. Chiar dacă nu atunci când sunt în prezența lui. Noi în ziara asta am spart orice barieră legată de faptul că doamnele vorbesc mai mult decât bărbații. Astăzi am... Bine, asta a fost și o emisiune de acomodare. Data de acomodare nu mai este. Așa. Da. Ce vreau să zic e că ultima, ultima frază de la emisiunea asta le, le las și pe doamne și așa mai sunt puține, puține minute, așa că mă retrag. Da, ideea este ok, ce se întâmplă dacă noi dacă copiii noștri, pentru că noi avem pretenție de la copiii noștri să facă, să ajungă cei mai tari, cei mai buni, cei mai prudenți la vorbele pe care le o refer. Dacă, dacă m-ar copia pe mine, pur și simplu, eu sunt tatăl lui băieții și copiii sunt eroi, tații sunt eroi copiilor, băieților lor, ok. Oare aș fi mândru de modul în care riscăm dacă nu să le cerem ceva ce noi n-am face? Eu pot să afirm cu tărie că Virgulă, copiii copiază părinții. Fie că vrem să credem sau nu vrem să credem, ei ne copie. Din metodele de învățare pe care le are un individ la dispoziție și mai ales un copil, cea mai mare, cu cea mai mare eficiență este metoda învățării prin exemplu sau prin imitație. Și cred că vă da, vă, o, sunteți de acord cu mine când vă gândiți cum învățați un copil să se. Nu știu, să dea pe topogan, să, să joace cu o mașină. Prima dată îi arăți. Uite, așa face tata, uite, așa face mama. Cum îi arăți să bată oule, cum îi arăți să facă o chestie. Deci el cel mai ușor învață când vede ceva, mai ales când vede ceva la o persoană de influență. Și persoanele de influență din viața lor sunt părinții. Și fie că vrem, fie că nu vrem, copiii vor copia de la noi. Însă cheia sau dilema mea, știi care e? Că e copie, dar noi nu știm ce copie unele lucrurile copie și am zice păi aș vrea să fii ca mine, să citești până la miezul nopții să fii cu capul mare. Dar el nu asta copii. copie, el copie altă chestie că mă vede pe mine că m-am spălat o dimineață pe dinți sau mă știu, zice, da, și de tu ai făcut la fel? Sau vă dați seama de deci cei copii au un repertoriu de piese foarte, foarte multe din care să-și aleagă ce vor ei din viața noastră și vor, ne vor copia și ne dăm seama, dacă ne gândim puțin la viața noastră, așa, și stăm o jumătate de oră. Și ne dăm seama că avem obiceiuri pe care nu știm de unde le-am luat. Și dacă le mai analizăm puțin, ne dăm seama că mama mi-a făcut așa, tatăl mi-a făcut așa, și noi ne-am trezit doar că le facem. Aici îmi vine în Ca minte. Ca să nu mai zic Da, povestea cu peștii. Da, nu? Cu povestea cu peștele. îmi vine în minte că uh, într-o familie fetița o întreabă pe mamă, mama, dar de ce tăiem capul și coada la pește de fiecare dată când îl gătim la cuptor? Și, și Mama nu știu tot, zi stai să mă duc să o întreb pe mama mea, pe bunica se duce și o întreabă, păi nu știu, stai să o întrebi pe mama. Și-a ajuns la străbunica și străbunica le explică. Mă, când eram când erați voi mici și așa, noi aveam un cuptor așa atât de mic și tava era numai atât. Așa ca să încapă îi taiam capul și coada. Ei, și el a ajuns și întreabă, ne, străne nepoata cum ar veni, de ce se taie capul și coada la pește când se gătește așa? Pentru că ea în fotografie văzut cum se poate găti și cu cap și coada. Da, este interesant și remarca asta ce anume copie de la noi copiii noștri și. Vă provoc, nu știu, cel puțin să terminăm tema asta, știu că pe doamnele am provocat în seara asta, așa, fără, nu știu, cumva au venit ad hoc toată chestia asta, dar vă provoc să dezbatem tema asta, data viitoare, cu, cu părțile care decurg de aici, pentru că nu o putem lăsa în aer. Eu așa ca o concluzie pentru mine o zic, atâta timp cât știu că ai mei copii mă copiază, Mă străduiesc să am cât mai multe piese din puzzle ăla care să fie demne de copiat, că altfel nu pot să zic nici ce să-i spun ce să cope, ce să nu cope, ci mă străduiesc acolo în comorile pe care el se le adune să fie cât mai multe lucruri bune. Eu am atins o latură mult mai bună a exemplului propriu și personal, dacă tu ai ales, Ana, așa ceva. Eu i-am spus clar, băiatului, mă, tot ce vezi că fac eu bine, fă, ce vezi că nu-i bine, nu fă. Nu fă ce face popa, fă ce zice popa. Da, este interesant că și tații care fumează și consumă alcool le spune copilor, bă, să nu te prin cu țigara în gură nu că îți rup gura, să nu te prin cu alcool că din momentul ăla ai încurcat-o cu mine. Și se pare că nu prea de rezultate, așa că nu te aștept la succes la remarca asta. Da, iată, este interesantă tema și cu siguranță am putea să facem 3, 4, 5 ediții. Dacă nu ne-ar presa timp, am putea să stăm aici până la miezul nopții și le facem pe toate astăzi. Din păcate, asta este problema timpului. Părinții care m-au ajutat în seara aceasta la emisiune se grăbesc să se ducă să petreacă timp cu lor acasă și să le dea exemplu din viața lor. Le mulțumesc fiecăruia care a găsit de bine să ne ajute în seara aceasta la emisiune. Vă așteptăm, vă așteptăm întrebările pentru emisiune de data viitoare. Dacă aveți completări sau întrebări, le așteptăm cu mare drag și data viitoare le vom aborda. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă dea o relație bună și o, o influență pozitivă în viața copilor din voastră. Nu uitați, cu Dumnezeu toate lucrurile sunt posibile. La revedere!